‫אז אנחנו, אתם זוכרים, ‫אנחנו בסוטראת הלב, ‫ודיברנו על, על המשלימים, ‫על הדברים שהם כאילו מנוגדים, ‫אבל בעצם משלימים. ‫זה התחיל מהשושנה והזבל, ‫ועבר לטוב והרע, ‫והימני והשמאלי. ובעצם אנחנו צריכים לזכור, יש הרבה פירושים, כאילו הרבה גישות לסוטרת הלב, וזאתי בעצם הגישה של טיך נתן, והוא הרי מורה וייטנאמי, ובעצם הוא מורה זן. עכשיו זה לא הזן שאנחנו כאילו מכירים מיפן, שיש לנו איזה דימוי כזה שהוא גם... די נכון, זאת אומרת של פשטות ואסתטיות וצמצום וקיצור. זה גם זן, אבל זה זן קצת אחר, יותר דומה קצת לזן הסיני. זן הרי הגיע ליפן מסין, ושמה זה לא כזה סגפני ולא כזה חמור גם, כי הסינים הם לא יפנים. ‫דבי יתנאם הם גם לא יפנים. ‫יפנים, יש רק יפנים. ‫אז התרבות היפנית ‫הושפעה מהתרבות הסינית. ‫נו כן, זה מה שאני אומר. ‫אבל כשזה, כשהזן הגיע ליפן, ‫אז הוא נהיה יפני. ‫זאת אומרת, יש להם, ‫הם קצת קיצוניים יותר ‫בהרבה דברים. ‫אבל אם אתם יודעים, ‫בעצם הזן הוא בעיקר בסין. ‫הוא בעצם... הגיע מהודו וזה בודהיזם אבל הייתה לו השפעה מאוד רצינית גם מצד הטאואיזם שבעצם הטאואיזם היה אחת הדתות המקומיות בסין שהיה שם עוד לפני, ה... לפני ה... שהגיע הבודהיזם. יש שם גם קונפוציוניזם ולא ניכנס לזה אבל יש בזן יש הרבה מאוד מהטאו בעצם עכשיו, בגלל זה, אני רוצה לקרוא טיפה מתכנתן, ואחרי זה לעבור טיפה לטאו. כאילו, טאו המקורי. אז, שני דברים. אז, בתור אה, בן אדם מזרחי, הוא מדבר ואומר, במערב התלבטתם במשך שנים רבות בבעיית קיומו של הרוע, של הרע. איך ייתכן שמוכרח להיות רע, רע? נראה שלהכרה המערבית קשה הדבר להבנה. זה אחת הבעיות התיאולוגיות הכי גדולות הרי שיש במערב, איך יכול להיות שאלוהים הוא טוב ועדיין יש בעולם רע? מה שנקרא שאלת התיאודציה, איך מצדיקים את אלוהים במובן הזה. אבל לאור עקרון האישניות, אין בעיה כלל. ברגע שמתקיים מושג הטוב, מתקיים גם מושג הרע. זאת אומרת, תכף נקרא את זה יותר בצורה יותר ברורה. בודה זקוק למארה כדי להראות את עצמו. מארה זה כאילו השטן. מארה זה היה זה שניסה לפתות אותו בזמן שישב מתחת לעץ, הוא שלח אליו את הבנות שלו בשביל לפתות אותו, וכשהוא לא הצליח אז הוא שלח אליו את הלוחמים שלו. ש, ש, שירו עליו כל מיני חיצים ומרה זה בקיצור זה כוחות, זה כוחות הרשע ומבחינה מסוימת כמובן זה דברים שישנם אצלנו בפנים כל מיני נטיות לא סימפטיות והעובדה כאילו עובדה, עובדה המיתולוגית שמרה גם אחרי ההערה של בודה המשיך לבוא לבקר אותו מפעם לפעם היה לו ככה ביקורים מפעם לפעם, וכל פעם היה נגרש אותו מפה ונגרש אותו משם, אבל נשאר לו עדיין, עדיין דברים. אחרי, גם אחרי ההערה, זאת אומרת, עדיין, אז בודה זקוק למרא כדי להראות את עצמו, וההפך. כשתתפוס את המציאות בדרך זו, לא תעדיף את הורד על פני הזבל, אלא תוקיר את שניהם. וזה מבחינה מסוימת גם כן אקווינימיטי, איזון, השתוות הנפש, זה לא להתעלם משניהם, אלא לראות שאחד בעצם הוא, הוא, הוא, הוא תוצאה של השני. ימין ושמאל נחוצים שניהם למען קיומו של ענף. אתם זוכרים שדיברנו, יש ענף, אתה חותך אותו לשניים, יש לך סמוד, צד שמאל, יש לך צד ימין, אתה רוצה להיפטר מהצד הימיני, אז אתה חותך אותו לשתיים וזורק, ואז פתאום יש לך ימין חדש פה. וזה שחתך את האיש, אז להיפטר ממנה. <coughs> כשאתה בוחר בצד, אל תצודד בצד זה או אחר, כשאתה בוחר בצד מסוים, אתה מנסה לצ... לח... לסלק חצי מהמציאות, וזה בלתי אפשרי. אם נעמיק להתבונן בוורד, נראה את הזבל. אם נעמיק להתבונן בזבל, נראה את הוורד. בזירה הבינלאומית, ופה הוא מדבר קצת פוליטיקה, כל צד מאמין פני וורד, ומכנה את הצד השני זבל. אם כן, הרעיון ברור. זה קיים משום שההוא קיים. זה כל העיקרון של התלותה הדדית. אם ברצונך לשרוד בעצמך, עליך לפעול למען הישרדותו של הצד האחר. הישרדות משמעה הישרדות של המין האנושי כולו, ולא רק חלק ממנו. ויש להשיג זאת לא רק בין מדינות עוינות, אלא גם בין הצפון והדרום, המזרח והמערב. אם מדינות העולם השלישי לא יוכלו לפרוע את חובותיהן, אתם כאן במערב עתידים לסבול מכך. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל רואים שכשהאנשים ברצועה מאוד מאוד סובלים, זה גולש, כאילו, זה לא ישר. לא תוכלו להמשיך עוד זמן רב לחיות בדרך שבה חייתם, ואנחנו יודעים לכך כבר עכשיו. אנחנו גם רואים את זה בכלל בנושא שאנשים מאפריקה הם גולשים למערב, זאת אומרת, ואין מה לעשות נגד זה, זה ברור לגמרי שזה יקרה, שאם במקום אחד אנשים מרוויחים פי מאה, מה שבמקום אחר, אז אנשים מהמקום אחר יגיעו למקום הזה, זה לא יעזור. אם אף אחד אנשים גובים פרה, ובמקום שני יש מה לאכול, אז ברור ש... לכן, אל תקווה שתוכל לסלק את הצד הרע. קל מאוד לחשוב שאנחנו משתייכים לצד הטוב ושהצד שמנגד הוא הרע. אבל אושר עשוי מדלות ודלות מורכבת מאושר. זאת ראייה צלולה מאוד של המציאות. איננו צריכים להרחיק בחיפושנו כדי לדעת מה עלינו לעשות. אזרחי ארצות הברית, כמו אזרחי ברית המועצות, הם בסך הכל בני אדם. איננו יכולים ללמוד ולהבין בן אדם רק באמצעות סטטיסטיקות, אי אפשר להשאיר את המלאכה בידי הממשלות או אנשי מדע המדינה בלבד. עלינו לעשות זאת בעצמנו. אם תגיע להבנה של פחדיו ומשאלותיו של האזרח הסובייטי, אז תוכל להבין את פחדיך ומשאלותיך שלך. רק העמקה לתוך טבע המציאות יכולה להציל אותנו. פחד לא יכול להציל אותנו. איננו מנותקים זה מזה, אנחנו קשורים זה בזה באופן בלתי ניתן להפרדה. הוורד הוא הזבל והאישה שאינה פרוצה היא הפרוצה, האיש העשיר הוא האישה הענייה מאוד והבודהיסט הוא מי שאיננו בודהיסט. לאדם שאינו בודהיסט אין כל אפשרות שלו להיות בודהיסט משום שאנחנו שלומים. שחרורה של הפרוצה הצעירה יבוא כשתעמיק להבין את טבע השלומיות. היא תדע כי היא נושאת את הפרי שנתן העולם כולו. ואם נביט לתוך עצמנו ונראה אותה, אז נישא אנחנו את כאבה ואת כאבו של העולם כולו. אז הסוף קצת פיוטי, זה בכלל לא, לא רע. ועכשיו... נקרא קצת מתוך ספר הטאו, ואז תראו איך זה קשור. אז זה הפרק השני. כן. כן, עכשיו, אחר כך. לא, זאת אומרת, זה ברור שגם יש רע ויש גם טוב בעניינים, אז מה אנחנו עושים בשביל... אוקיי, אז... זאת אומרת, זו הגדרה של מה שאנחנו כולנו רואים, אז... לא, לא, בסדר. אז א', תכף, תכף, בסדר, נגיע לזה. עכשיו, הוא עושה את זה כאילו בצורה קצת יותר, אני חושב, ברורה. הוא אומר ככה. איזה הוא? הוא, זה לאוצה. זה הספר שנקרא טאוטה צ'ינג. זה כאילו הספר הקלאסי. הוא הפריע בכיתה, אתה נראה? הוא לאוצה. זה כמו סיני. קודם זה היה... כן, כן, כן. זה סיני, כן. Uh, in English or in English? It's easier for me to read in English. I don't understand it. When people see some things as beautiful, other things become ugly. Why? Why? Why? Because... It's automatic. זה לא נכון, זה לא חייב, איך יכול, רגע. כן, בוא נגיד הפוך, אם לא היה משהו שהיית קורת לו יפה, לא היה משהו שנקרא מכוער. מה זה יפה? יפה זה יחסית, יחסית למשהו אחר. וכשאתה אומר יחסית למשהו אחר, אז בסדר, אז אם אנחנו רוצים להיות נדיבים, אנחנו רוצים, אומרים, שפה. הוא לא יפה, או פחות יפה, אנחנו לא אומרים עליו מכוער, אבל זה מה שאנחנו מתכוונים. <אח> איך יכול להיות משהו יפה, אם אין משהו שהוא לא יפה? אומרים שכל אנשים יפות. <אז <אז> <אז> <אז> <אז> אורי. אז אמורי. אבל רגע שאתה רגע, למה, צריך להגיד את זה, כאילו? כאילו, מה זאת אומרת? אתה לא צריך להגיד שכל המים, אתה לא צריך להגיד שכל המים, לא, אתה לא רוצה להגיד שכל המים רטובים, זה אומר שכל הגברים מכוערים. כי יפות, גם בלי לחייך. אבל למה אתה לא אומר שכל המים נטובים? מה הקשר? אם כל הנשים יפות. לא, יש נשים, כאילו אתה אומר שאי אפשר להגדיר יופי בלי שיש כיעור. נגיד יופי של נשים. יש יופי של נשים שהוא עוצר נשימה. כן. שהוא יופי מדהים. כן. אבל אתה יכול למצוא יופי גם באישה שאין לה את היופי. מדהים. אז מה מבחינת יופי מדהים לעומת האישה השנייה? שיש דרגות, דרגות של יופי. בדיוק, בדיוק. אז ברגע, זה בדיוק אותו דבר, אבל באופן בסיסי, באופן בסיסי, אתה צריך להסתכל לדבר כשלעצמו. ברגע שאתה מתחיל להשוות, אתה כבר okay. לא רואה את הדבר. יופי של אישה okay. זה יופי שלא צריך לעשות אותו לשום דבר. עם נשים כאילו, <laughs> לא באמת, כאילו אני, אני, אני מזל שור, כנראה זה קשור לזה שאני מזל שור, כאילו okay. אני רואה נשים יפות, נעצרת לי הנשימה מהיופי של אישה יפה, ואני לא צריך להשוות אותה לאישה אחרת. אז למה, אז למה, רגע, רגע, לא, לא, זה... כדבר אבסולוטי. כדבר אבסולוטי. זה הדבר הכי יפה שיש, יותר יפה מפרח, יותר יפה ממ... בסדר. אה, יותר יפה מפרח. אוקיי, הסוויתי. אבל, אבל... תבין, זה לא... זה תעצם סוף מקום אחר, זה הכול. כן, אבל זה לא, בהגדרה, במה שאתה אומר, בהגדרה נכונה. כשאתה רואה משהו יפה, אתה לא מסתכל עליו כהשוואה. כהבעיה, כמשהו הוא. אני רואה את הדבר הזה כרגע יפה, לא בר השוואה לשום דבר אחר. הוא, ברגע הנוכחי... יפה לי. אז אני אגיד לכם, <סיר> <סיר> אתה, אתה, אתה מגיע למקומות לא יפים <סיר> בטבע, אז, אז, בתבע, אז <סיר> אני, <סיר> אני אספר לכם בדיוק את הסיפור של... שנייה. אז <סיר> כאילו הם יפים בפני עצמם, אתה לא אומר, <סיר> אתמול הייתי במקום אחר וזה יותר יפה מהמקום הזה, זה בטבע, אבל למשל יש מקומות, יש פארקים או יש כל מיני גנים מעוצבים באופן... ארכיטקטוני, אז אתה יכול להגיע לרמות של צירופי פרחים שיהיו יותר יפים. אבל בטבע היופי של פרחים הוא אבסולוטי גם כן. אז א', אני אספר לכם סיפור, מין סיפור זן כזה, שיצא הנזיר בבוקר עם העוזר שלו, עם התלמיד שלו, והם עלו על ההר, והשמש זרחה, והיו הרים, והתלמיד אמר, איזה יופי. ‫והמורה אמר, נכון, ‫אבל למה צריך להגיד את זה? ‫זה מפעים. ‫מה? ‫-כי זה מפעים. ‫כדי לשפר את זה. אבל... אבל, ‫אבל למה צריך להגיד את זה? ‫האם בלי שתגיד את זה, ‫זה לא יפעים? ‫זה השיטוי. ‫אבל אתה, כאדם אתה חייב חברתי ‫ואתה חייב evet. לחלוק. ‫-אתה לא חייב. ‫אבל זה חוץ מה... לא חייב. אתה לא יכול לעשות את זה, אחרת אתה תלך, תהיה באי, תיגמר, תדבר לשמיים, אבל אם כבני אדם אבל לבד, זה ניסיון להעריך את החוויה. נכון, אתה לבד, כשהוא והמורה שלו, הוא לא צריך, זאת לא עניין של חלוקת... אבל כשאתה לבד... אתה, אם אתה אומר. אה, נכון, למה? כי אתה רוצה לשמוע את זה בכל הקל, אתה רוצה לחלוט את זה ולהשאיר את זה ליותר זמן, כי דרך אגב, לוקח לרגע... נכון, נכון, ואז, ואז אתה כבר לא שם. למה אתה לא שם? כי אתה רוצה, זה כמו אנשים שעושים לעצמם סלפי, שכל הזמן הולכים ומצלמים, שאני אחד מהם. לא סלפי אבל כל הזמן זה צלם. אבל תחשבי על זה, את נמצאת בטבע במקום מדהים. זה לא אותו דבר. לא, בסדר, אוקיי, זה רק משער. לא אותו דבר, משום שבסלפי זה נשאר לך forever and ever and ever. וכשאתה אומר באותו רגע זה נשאר כצליל, והצליל חודר. ואחר כך אתה עובר הלאה. וגמרנו, וזה נשאר לך כך וכך. אבל את מבינה, ש... אבל, ככה, אבל מבינה, מבינה, אבל מבינה שהצליל הוא במקום מסוים על חשבון התמונה? לחשבון, זה לא על חשבון, זה מחוויה יחידנית שהצליל שומר את התמונה. למה? שומר את התמונה לתקופה... מסוימת. הסלפי, אתה יושב, אם לא תקרא את זה, זה יישאר לך for ever and ever, זה בכלל לא בא להשוואה. אני רוצה לשאול אותך, את זוכרת את המאמר של ביאליק, אנחנו הדור הבטיח למדנו אותו, גילוי וכיסוי בלשון. אני לא זוכרת. הוא מדבר שם על מלאכתו של המשורר, והוא תאר את זה כאילו שהוא פוסע מעל תהום, תהום מאוד מפחידה, על גשר של מילים. המילים, מנסות, לבטות. הוא מנסה בפלילי לבטא מה שאת עכשיו אמרת. נכון. עכשיו, הוא אומר שהגשר הזה מונע, הוא רואה את זה קצת אחרת, הוא לא רואה את זה בצורה בודיטית, אבל הוא בפירוש מתאר את הגשר הזה כרידוד כריד, של הדבר עצמו. זאת אומרת, כשאנחנו רק נותנים את הצליל היפה הזה, זה לא סתם צליל, זה לייבל. זה כן millet團... נכנס אצלנו לרשותה, ועכשיו זה שם בתא הזה, וזה בתור מילה. לא נשאר, המראה הולך ונהיה, זה מעמעם את המילה. והוא משורר, הוא זה שעושה את זה, הוא מודה בזה שזה מה שקורה. מה התשובה של המורה? למה הוא אומר למה להגיד את זה? למה לא להגיד את זה? כאילו מבחינת המורה. מבחינת המורה זה כמו, שאלן וואץ אומר, כמו לנסות לשים רגליים לנחש. זאת אומרת, לא צריך את זה, זה תוספת. כבר ישנו. זה ישנו, היופי ישנו. החוויה ישנה. עכשיו, בדיוק כמו שאמרה אילנה, הרי, או מה שאמר חמי, אנחנו אומרים את זה או בשביל לשכנע את עצמנו, או בשביל להפוך את זה למשהו כזה שלא נשכח אותו, או יכול להיות שאנחנו לא מסוגלים להכיל את זה, אז אנחנו קוראים לזה במילה, כל התשובות נכונות, ועדיין, ה... להגיד... הנפלאות הנכונה היא באמת לא להגיד. נכון. להיות שם, כן. נכון. ארגנות, זה גדולה, זה נגד... לא, לא, לא, לא, לא. כשאת... שוב, כשאת אמרת קודם מה לעשות, לראות את זה שאנחנו אומרים מילה ולראות את זה עד כמה זה, אני אגיד במילה הכי פשוטה, נגיד מיותר. אני לא אגיד אפילו שזה גורע מהחוויה. זה מיותר, זה תוספת לא הכרחית. עכשיו, כשאת תראי את זה, את תפסיקי לעשות את זה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו חסרי מודעות למה שאנחנו עושים. לא, אנחנו לא חסרי מודעות, אנחנו צריכים לחלוק, בגלל זה, ואנחנו לא איתה, עם, עם עצמנו. עצמנו. בדיוק, אנחנו חייבים לחלוק עם אחרים, זה חלק מה... לא, אבל אם את... היה... לבד. מה? אם את לבד. אם אני לבד, אני לא צריכה, אני אה, <laughs> את אומרת <laughs> לעצמך, זה לא <laughs> משנה מה? אם את אומרת בקול או לא. לא בשביל חשוב. מה להגיד וואו? כי הוואו בפנים. <laughs> <laughs> אני צריכה לשמוע אותו גם. נכון, <laughs> למה? <laughs> <laughs> זה צורך, כן. זה הצורך זה... שיקמו. אתה רוצה, זה הציטת זה... האחרת של טאו. No. את הערנב, אחרי שתפסת את הערנב אתה יכול לצרוק את המכמורת. המכמורת זה בשביל לדוג את הדג, אחרי שדאגת את הדג אתה יכול לזרוק את המכמורת. המילים זה בשביל להצריט את הרגע, אחרי שהצרדת את הרגע אתה יכול לזרוק את המילים. נכון. מי יתנני בן אדם שמבין את זה שאני אוכל להחליף איתו מילה? נכון. נכון. <laughs> נכון. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מחליפים מילים. על... ברור, ברור אין לנו ברירה, בסדר, אבל... בגלל זה אנחנו ככה. כן. אחרת לא היית, למה אתה צריך לחלוק את מה שאתה יודע פה? נכון. זה the same thing. נכון. אנחנו מגיעים ל... אבל זאת הרמה האידיאלית. אבל היא לא רחוקה, היא לא באיזשהו מקום. ברגע ש... זה עוזר לך להתפתח בסך הכל. נגיד אני חושבת על סרט סתם. יצאת עם סרט עם בן זוג. אתה מתחיל לדבר על זה, ואז זה מעלה כל מיני דברים שלא היית חושב עליהם. נכון. וזה משבח את החוויה, מעבר לחוויה של הסרט. נכון. ברגע שאתה דן על זה, ואתה זה, אז פתאום עולים עוד דברים. זאת אומרת, יש לזה גם מימד התפתחותי, כאילו, ש... נכון, נכון, נכון, אבל שלך. שאלה... נכון, אבל שאלה שוב. אנחנו רוצים פה, כאילו, נכון. ברור שאנחנו נמצאים בתהליך. אנחנו צריכים להבין שלתהליך הזה... יכול להיות גם תוצאה וקצה. כן. עכשיו, זה לא אומר שכל הזמן אנחנו נלך עם, ה... עם... עם הקצה, אנחנו צריכים לראות עד כמה אנחנו בעצם, מבחינה מסוימת, מרחיקים את עצמנו מה... מה... מהחוויה עצמה. זאת אומרת, ההרגלים כן, כן, אח... כן, אח... כן אח... ואנחנו רגילים, למשל, כל הזמן בראש, לתת קומנטרי, כאילו evet. גרסת הבמאי, אנחנו evet. רואים, אנחנו אומרים, אנחנו כל הזמן, עכשיו, זה, זה לגמרי טבעי ויש לזה פונקציה, אבל השאלה אם אנחנו חייבים וכמה. Evet, evet. עכשיו, לדברים האלה בבודהיזם קוראים פרפנצ'ה, זה פאפנצ'ה, זה אה, כאילו אה, התפשטות אה, אינסופית של יצירת בלאגן כל הזמן, כשקשת, נכון. קשקשת, כן. מה, אין לו איך קוראים לזה, מה, כי ג'אמפים ביישו. אני חושבת שבתרבות שלנו, היהודית, יש את ספר בראשית, יש את ההתחלה, והכל נעשה במילים. העולם נברא במילים. אני חושבת שלנו כבני אדם, יותר קל להגדיר במילים את החוויה. בוודאי. תינוק חווה מאוד מאוד חזק, אני בטוחה. <בירה>. הוא לא אומר את זה, נכון. ועל כן הוא גם לא זוכר את זה, הוא לא יכול לתפוס את זה, אנחנו מנסים לתפוס את החוויות, נכון. לשמור אותה גם ו... בצילום, ו... ובסלפי, נכון, מאה אחוז, זה... נכון, ומה זה לתפוס, כאילו, <תקפ> זה להקפיא את זה להקפיא, אבל לתפוס עכשיו, אני גם... מבינה שזה שני דברים, זה לתפוס <תקפ> to catch, <תקפ> אז גם לתפוס, נכון, נכון. אבל זה לא שרינג, זה כאילו שרינג. מצמח, נכון, אבל גם למה, למה, כי אתה פוחד, אתה פוחד שזה ייגמר. אבל אם אתה, שזה ירד מ... את היכולת את כל הרעשים האלה, ולהשאיר את זה פנימה, בלי הרעש ובלי ההגדרות. נכון. אבל תחשבו על זה שבמדיטציה, כשמצליחים להתרכז, ונמצאים בתוך הנשימה, יש, זה יכול להיות שטריר שנייה, זה יכול להיות יותר, אבל יש את הרגע שבו אתה אפילו לא אומר פנימה והחוטה, שבו אתה פנימה והחוצה. יש את ה... מגיעים לזה, תאמינו למי שעושה, מגיעים לזה, וזה שזה אפשרי. ברור לא. שזה תכלית גבוהה מאוד, מה זאת <אח> אבל זה לא בלתי אפשרי. אל, לדעתי, לא רק שזה תכלית גבוהה, זה... זו רגיעה אדירה, זו רגיעה אדירה. זו מטרה אבל תארי לעצמך סתם שאת הולכת ברחוב, ואת לא מדברת עם עצמך. את רק רואה מה קורה. את רואה, את לא נמצאת במה. אתה הווה. כן, אתה כל הזמן במודעות, ואתה לא מוסיף לזה. עכשיו... אתה יודע מתי כל זה קורה? כשאני מסתכלת בסרט, אני לא רואה את עצמי, אני רואה מה שקורה שם. אה, אבל את... משהו אחר, אבל זה משהו אחר. אבל ברכבת, אני הרבה כן, חמי, רצית להגיד משהו? ששני דברים קיימים ביחד. מה שאורנה אמרה, שזה פותח אותך לרגע הבא. זה אחד ממית את הרגע הקיים, הדיבור, מצד שני הוא פותח אותך לרגע הבא. נכון, למה אז אתה אף פעם לא נמצא במציאות. לא. באותו רגע לא, אבל המציאות היא עניין של שנייה, זה הרף עין. נכון. אתה רוצה להעריך את הרף הרייל, למה? זה אתה מדבר עליו. למה אתה רוצה להעריך אותו? אתה רוצה את הזה. למה? זו החוסנות שלנו. אבל למה? זה עוצמה גדולה של חוויה, אתה רוצה להיות חלק מזה, אתה רוצה להיות שייך, זו עוצמה כזו גדולה של חוויה שעושה לך טוב ואתה רוצה לחזור. עכשיו זה כמו אתה תופס את הפרפר ומייבש אותו, ויש לך אבל זה פותח אותך בראות את הפרפר הבא. לא, אתה לא צריך, פיר. אתה לא צריך, לא, להפך. אתה תראה את הפרפר של n פלוס 2, כי ב-n פלוס 1 אתה תהיה עסוק עם הפרפר של n. אתה, ואתה יכול כל הזמן בכלל רק לייבש פרפרים, זאת אומרת... אבל, אבל אז אין איפה הופתה הלמידה? הלמידה היא זאת. אבל תהליך הלמידה חייב להיות... אבל זה... על... לא, על... לא על... את, 20 חושבת, 20... את חושבת שלמידה זה צבירה. בהחלט, לא, okay, זה, okay, זה אז... איש, או, או צבירה או, איש, או מסקנה מדבר מסוים לדבר אחר, גדילה, בסדר. התפתחות. בסדר, okay, אוקיי, אז בבודהיזם וגם בטאואיזם, בבודהיזם בורות פירושה עודף ידע, עודף של ידיעות, עודף של דעות. אתה לא צריך. עוד אפילו אתה... לא צריך. והטענה היא שאתה כבר בעצם היום נמצא במצב האידיאלי. אלא שאתה לא נותן לעצמך להיות שם. זאת אומרת, ההתפתחות היא כאילו לא התפתחות קדימה, היא התפתחות פנימה. אתה לא צריך לדעת עוד ולצבור עוד חוויות. יש לך מספיק פוטנציאל ומספיק חוויות, בשביל להיות מאושר כל הזמן, בלי לצאת אפילו החוצה מהבית. פסקל אמר, או ש... לא, סליחה, זה קפקא אולי אמר, שבעיות שהבן אדם הוא אומלל כי הוא לא יכול לשבת שעה בתוך החדר עם החלון סגור. זה... זה... זה רק כאילו משל. אנחנו לא... אם היינו נמצאים כל הזמן בהווה, Other... כל הזמן בהווה, זה ברור, אבל אם היינו יכולים לראות את זה גם, החיים שלנו היו לגמרי חדומים. לעשות, בלי לעשות הרבה, אפילו כדאי... אם לעשות, בלי לעשות, זה לא בלי לעשות. אם לעשות. נתן זח אמר, בשביל אני צריך לנסוע לתאם בעולם, אני יכול לשבת בבית קפה, בעולם לא היה מי אמר? נתן זח, כן. נכון. נכון. אבל זה הנקודה בעצם. שאומרת ש... אני גם יכול להגיד בהשאלה כאילו, שאם אתה מאוד מודע, אז החיים שלך הם מאוד ארוכים. כי יש לך הרבה יותר שניות. אז את מבינה ש... אם, ככל שאתה יותר מודע, הרזולוציה של החיים שכאילו עוברים לפניך, ביוק. מה? בדיוק חשבתי על יום. כן. <laughs> אז אתה מגדיל את הפיקסל. כן, אז אתה, אתה נמצא יותר, אתה פשוט נמצא יותר. ואם אתה, למשל, אם אתה מנסה לאגור חוויות, ואם אתה מנסה, לא מנסה, אתה מלווה את הכל במילים. כן. ואתה, בעצם המילים זה כאילו ניסיון להקפיא את החוויה באיזשהו מדיום אחר. ו... וזה לא זה, זאת אומרת, למילים יש את המקום שלהם, כאילו, בשביל לכתוב ספרים ולקרוא שירה וכל הדברים האלה. ולהתפתח. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל בחיים עצמם, כאילו, זה הרבה פעמים מיותר. הדבר יכול להיות יפה גם בלי שתגיד שהוא יפה. אז <סף> למה אתה מצלם הרבה? כי אני נהנה מזה. ואני לא מנסה להגיד שאני כבר שם, אני נמצא בסוף. לא, אתה רואה את זה כחולשה? לא, לא, לא, זה לא חולשה. כי איך שזה מוצג פה, מה זה? שאנחנו לא אוכזים פה, זאת איזושהי חולשה שאתה מנסה להאחז ברגע באמצעות מילה או צילון. זה, זה חלק, זה כמו שאני אגיד, שבעצם זה, זה, זה שאני מדבר זה חושה. או קורה. כן. זה אז, לא... כאילו, אבל זה, זה המסר שאני מקבל ממה שאתה אומר. <ת <ת <ת לא, אבל אני יכול... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. הכוונה היא שא' אתה צריך לראות מה זה עושה לך, ואתה צריך להיות מסוגל כל הזמן להחליט אם אתה כן עושה את זה או לא עושה את זה. אתה מבין? זאת אומרת, אם אני, אה, אה, נגיד, לא יודע מה, נסעתי לארצות הברית, החלטתי לא לקחת את המצלמה. סיכוי, אתה יודע מה היה? זה, זה... זה, לא, זה היה גבורה. לא, לא, זה לא כאלה. <laughs> <laughs> טלפון, טלפון, טלפון <laughs> זה לא מצלמה, והטלפון שלי הוא לא טוב, okay. אבל, אבל... עמד בזה יפה. צריך בגלל. להבין, אנחנו לא, לא, אנחנו, זאת. זאת, לא נגד <laughs> אומנות, ולא נגד ביטוי אה, מילולי, ולא נגד אה, אה, צילום, ולא נגד ציור, ולא נגד ריקוד, <laughs> אבל צריך להבין, צריך להבין מה זה עושה. הבעיה היא מתחילה, נגיד, אה, אה, לא יודע מה, שמישהו כל הזמן עושה משהו בלי לראות אפילו שהוא עושה את זה. אתם מכירים את ה... יש פה ושם חבר'ה שצילמו סלפי ונפלו מהסלע כי הם הלכו טיפה אחורה. סכנה זה, זה, זה, זה כאילו הסכנה כבר הקיצונית. עכשיו, לדוגמה... מישהו נפל במצדה אי... ככה. כן, מכמה מקומות, אם אתה נגיד משורר, אתה באמת משורר, ואתה כל הזמן הולך עם פנקס קטן בכיס, וכשעולה לך איזה צירוף מילים מדהים, אתה כותב אותו, או שאתה פתאום רואה פרפר, ואתה אומר לעצמך, אה, ah, פרפר, פרפר, פרח חי, ואתה רושם את זה. זה דבר אחד. אם אתה כל הזמן הולך ברחוב, אם אתה הולך ברחוב, ואתה אומר, אוי פה מלוכלך וזה לא בסדר והמדרכה ככה וזה ככה ואני כואב לי וזה. זה משהו אחר, אתה מבין? זה לא יצירתיות וזה לא... לזה יש הסכמה? בטרואיזם לזה יש הסכמה. אני לא חושבת שזה מותר ואסור. אני לא שואל, לא, זאת אומרת, מה המותר ואסור, הכוונה היא להגיע לאיזשהו רמה. מסוימת רוחנית, שאתה, האם זה כן וזה לא. זה לא כן וזה לא, לא להיות מעבר לזה ולזה, זאת אומרת, להיות מסוגל לעשות את זה, וגם לעשות את זה. הרי זה ברור, גם להוצא, כתב, להשתמש במילים, כן, גם אני מדבר בלי סוף. אפילו שירת ההייקו יש במילים, כמה מילים. אז בואו נמשיך רגע. כשאנשים רואים משהו כאילו, משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר. אין רע בלי טוב, זאת אומרת בעצם זה שאנחנו אמרנו שהדבר הזה הוא טוב, בזה הכרזנו שדברים אחרים הם לא טובים. ברגע שקראנו לשבת קודש, אז מזה עשינו שישה ימים שהם חול. התורה שעומדת מאחורי בעצם בצורה הכי בסיסית זה מה שנקרא נון-דואליזם שמסביר שכל חלוקה היא, שידקולים, היא, היא, היא, היא תוצר של המחשבה שלנו זה לא נמצא במציאות זה יכול לגרום לנו סבל תמיד being and not being create each other זה כבר יותר מסובך דיפיקלט אנד איזי, ספורט איץ' אדר. לונג ודשורט, דפיין איץ' אדר. היי אנד לואו, דפנד אוץ' אדר. בפורט ודאפטר, פולו איץ' אדר. כל הזוגות האלה שנראים כמו זוגות של ניגודים, הם בעצם, הם כן, זה פולארי, זאת אומרת, זה שני קטבים של אותו דבר, ואין אחד בלי השני. לא שזה אותו דבר, שני כתבים שמפלימים אחד את השני. כן, אבל הם אותו דבר, הם בעצם, אחד תלוי בשני. זה כמו צד ימין וצד שמאל. זאת לא היה ימין, לא היה שמאל. כמו עם ריאן. אנחנו בדרך זהו, בדיוק. מה? אולי הקדימו אותי. מה? עם ריאן. כן, כן. את יודעת שבתוך המילים בעברית טמון תמיד ההפך, לא תמיד אנחנו משתמשים. אבל חולה וחי, תמיד מאותו שורש, כן. ההיפוכים משתמשים באותו, באותו בסיס. זה הגיוני. זה הגיוני מאוד, זה כן. יפה לראות את זה. זה הולך נלבוד במשך הזמן, אבל במקור כן. היה תמיד שני הקצוות. כן, עכשיו שאלת כאילו מה כשר ומה לא כשר. לא. אז הנה, אז החלק השלישי זה אומר ככה, Therefore the master acts without doing anything. and teaches without saying anything. <laughs> things arise and she lets them come. Yeah, things arise and she lets them come. Who is she? She is the master. <laughs> <laughs> things disappear and she lets them go. She has but doesn't possess. זה but doesn't expect when her work is done she forgets it that is why it lasts forever זה לסטור עכשיו, לאט לאט, בסדר, ובעברית. זה כל הזמן? אומרת, אחרי שאני למדתי משהו, אני שוכחת. בסדר. זה מומלץ, זה נורא מצחיק. אחרי שעשית. אחרי שעשית, תשכחי. לא אחרי שתלמד. לכן, לכן המאסטרית. למדתי, עשיתי, שכחתי. עכשיו אני צריך, אני צריך לתרגם לעברית, אז אני צריך להגיד אחרת. לכן המאסטרית. אל תגיד המאסטרית, נגיד ההשוואה, או יכולת ההוראה, או... השחיתה. פועלת בלי לעשות שום דבר. אז למה היא פועלת? היא פועלת בלי לעשות שום דבר. תשמע את ההגדרה. כן. כן. כן, כן, ואולי היא עשייה, היא עשייה. ומלמדת בלי להגיד שום דבר. כן, זה המומש של זה גם את בטח לפעמים הכי פשוט זה להראות, שלא להגיד. אני לא הייתי מדברת, אני לא, אני לא את הפה. ואני נוגעת, כן. אה, נוגעת, דברים עולים, והיא נותנת להם לבוא. דברים נעלמים, והיא נותנת להם ללכת. Yeshla, aval... that, India, no. No, said that she has, but does not possess. She has, but does not possess. כי היא לא, כן. זה ישנות בלי שתגיד שזה שלה. היא לא חושבת שזה נאכסת. היא שולטת על זה כאילו בהגדרה. לא, היא לא נאכסת. זה לא שלה. זה לא שלה כאילו. היא שלה. היא לא לא משייכת. היא לא משייכת. היא לא משייכת. היא לא משייכת. את זה. הנה, אתה רואה כמה חשובות המילים בהגדרה. כדי שנגיע לה, מה לעשות? אני למשל יכול לפתוח פה את החלון, ויש לי פה עץ של זית. זה לא שלי. של השכנים שלי. אבל מה אכפת מה זה נקרא? מה אכפת לך? זה שלי, כאילו, את אומרת, זה לא שלי. זה לא שכל דבר שלך. נכון, נכון, נכון, נכון, ואני עוד לא צריך להשקות אותו גם, ולא צריך לחיילים. השנה הזאתם לא צריכים לבוא לעשות נסיק, כן, כן, שמענו היה לי מורה, חלק, למדת אצל רפופוט? פעם הוא הקריא לנו, אני לא זוכרת שמי זה היה, אבל איזה מילים מאוד ככה חזקות, ואז הוא גמר להקריא, ועוד הוא עושה ככה. זאת אומרת, איזה גדולות. המילים. המילים. ואת זה אף אחד בכיתה לא שכח. תאמיני לי. את, את, את הדבר הזה. שהוא מורה לספרות שהכלי שלו הוא מילים, okay. הוא מדבר על מילים, הוא אמר, זהו, ככה. Okay. נראו המילים. Okay. סליחה. אז מילים. יש לה, אבל היא לא מנכסת אותם. כן. Okay. היא פועלת, אבל לא מצפה. זאת אומרת, לא מצפה לתוצאה או משהו. היא לא מצפה. כשעבודתה מסתיימת, היא שוכחת אותה. מלמדת, בלי מילים. היא מלמדת בלי מילים, אז היא לא מצפה היא יכולה לצפות. זו הייתה בדיחה, אם לא הבנת היא שוכחת אותה, ולכן היא נשארת לנצח. למה עברו לאישה? עבודה. מה? לא יודע. באמצע כתוב ככה עובר ל... לא, הוא לא היה אף פעם גבר. בהתחלה מה היה? מאסטר זה מאסטר. אנחנו שמענו גבר, אבל לא היה כתוב גבר. אוטומטית חשבנו שמאסטר זה גבר, זה דרך אגב... מאסטרית, היינו אומרים. זה הייתה לי הבעיה. אפשר להגיד מאסטרית. אתם יודעים מי זאת ביירון קייטי? כן, ברור. זה בעלה. כתב את זה. ‫איך הוא בעל? זה לאוצר? ‫אה, הוא תרגם. ‫זה לא לאוצר, יוסרה לנאוצר. ‫איך הפכת את לאוצר לבעלה של בר-ביאל? ‫כן, אז... ‫רגע, לאוצר זה שם של אישה? ‫לא, לא, זה שם של גבר. ‫כמה? חמש מאות שנים. שלושת אלפים שנה. שלושת אלפים שנה. כן, הוא היה לפני בודה. תקראו מה הוא ידע סינית. מה? הוא כבר עובדק בעניין הזה מה הוא תרגם את זה, מסינית? לא, לא, זה ביחד עם איזה סיני הוא תרגם. האנגלית כאילו היא שלו, אבל הוא הסיני ידע אנגלית? כן, הסיני ידע אנגלית. אז מאיפה בעשייה? למה היא צריכה לבוא מאיזשהו מקום? היא קורית. היא לא תקרה אם לא תעשה. ודאי שכן. היא קורית בגלל שיש את החול והאנרגיה מתקלת בחול, ואז הגבים מצביעים את אותה. למה, למה... אם כאילו... תיתן לזה לקרות. כבר לתת? זה כבר עשייה? לא. לא, לתת זה לא להפריע. אתה, אתה לא תעשה שום דבר אם אתה לא תעשה אותו. אתה לא תעשה אותו. אבל או אתה... מ... תיתן לזה לקרות תראה, הטענה הבסיסית היא שאתה לא עושה כל כך הרבה, אלא נעשים דרכך. אתה צריך לצאת מהבית כדי לעשות. לא. אתה, אתה, לא, אתה, לא. אתה, אם אתה תשב בבית, כן. לא יקרה שום דבר. כאילו <קיד> אם יקרה <מקרא> משהו, זו תוצאה של משהו שעשית בעבר ואתה מקבל איזה עצר. טוב, אז פה זה... בוא נגיד, אפשר להגיע פה לבעיה, לדיון, אני לא רוצה להיכנס <קיד> לעכשיו, לא, לא, כאילו... של דיון, <ממן> של... באמת... של רצון חופשי, זאת <קיד> אומרת, האם יש לך <קיד> רצון? המורים הגדולים של המזרח, שלה... כן. הם החליטו להעביר את הידע שלהם למערב, כן. ושלחו מורים כדי שילמדו את התלמידים במערב, ויפיצו את הידע הבודהיסטי. כן. והם היו צריכים לעשות מאמץ מאוד גדול כדי לקצר את זה. כן. פילוסופית אני יכול להגיד לך שהכל הסינים עשו. כי הם זרקו את הטיבטים החוצה, ואז היו בהודו, ואז ככה זה הכל התחיל. אבל הם הגיעו לאמריקה, הם הגיעו לארוחה, הם מגיעים לפה, הם מקום. כן, כן, בסדר. והם צריכים מאוד להתאמץ בשביל זה, זה לא קורה מעצמו. זה לא קורה מעצמו וזה לא... השאלה אם הם מתאמצים, זאת השאלה הגדולה. זאת שאלה מצוינת. האם צריך להתאמץ, או שלא צריך להתאמץ. גם לדעתי אתה לא מתאמץ קוראים לך דברים בלי שאתה... נכון, נכון. לפעמים יותר, לפעמים עוד יותר. אתה פתוח. כן, שיר זן מאוד ידוע. אני אנסה לתרגם, להיזכר בו כמו שזה. Uh, Sitting quietly, doing nothing, spring comes, and the grass grows by itself. <laughs> <laughs> לך גם אל תדחוף את הנהר, את הספר הזה. Don't push, push the river. river, it goes by itself. אבל, אבל... זה הטבע, הטבע, מתקיים בלי שאתה תעשה ואתה חלק אבל מהטבע. אבל כדי, אבל כדי, למשל... והדברים שעולים בך הם חלק מהטבע, והעשייה שלך היא חלק מהטבע, והשאלה עד כמה אתה נותן לדברים לקרוא, ועד כמה אתה חושב שאתה צריך לדחוף. לדחוף. אז עד כמה זה לא... ברור, דבר. כי אתה חלק מהטבע, הפעילות היא חלק ממך. יש פה רוב של אומנים פה, כן, בשביל. כן. כאילו, אם אתה בתור ילד, נער, מתבגר, אתה לא תרצה להיות אומן, אתה לא תלך, למה לא? אתה כן, אתה תת, תתאמץ, תתקבל כן. לבית ספר, לאומנות, כן. ת, כן. תכתוב תיק תתפתח, כן. תגיע לרמות גבוהות. כן. בוא נגיד שבאיזשהו שלב זה כבר יכול לקרות מעצמו. אז מדברים על המאסטר. אבל כדי להניע את הדברים, אתה חייב להתאמץ. אבל מדובר פה על המאסטר. לא על התלמיד. עכשיו, מאסטר, אתם יודעים מה שהיה לנו אץ אמר, מאסטר is summoned to started earlier. earlier. זה הכל. כן, זאת אומרת, זה לא, אתה לא מבחינה מסוימת, כאילו אתה לא נולד ככה. אתה כן נולד ככה, אבל מצליחים לקלקל אותך. אבל זה כבר דרגה של מאסטר. זאת אומרת, יש כזה סיפור מפורסם על, על, על, על מישהו שהמלך ביקש ממנו, הוא צייר במבוק ככה בשלוש משיכות מכחול, והמלך אמר, איך זה? לא התאמצת בכלל על זה. הוא לקח אותו הצידה והראה לו שבעת אלפים ניירות שהוא ניסה <אז> לצייר <אז> במבוק והוא זרק את כולם. אז בסדר, אבל... שוב, אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו גם, כשדיברנו על, יותר על, על, על בודהיזם, שהשאלה היא בעצם מבחינה מסוימת, מתי אנחנו מתבגרים. זאת אומרת, זה לא, זה לא בשביל ילדים. זאת אומרת, וילדים אתה כן יכול לחנך, ואתה צריך להגיד להם שהם צריכים להתאמץ, ואתה גם צריך להתאמץ, זה הכל בסדר. השאלה אם באיזשהו שלב אתה מתחיל לראות שהדברים מסתדרים כבר מעצמם. זאת אומרת, זה לא אומר שאתה לא צריך להיות פנוי להזדמנויות, אבל השאלה אם אתה צריך לרוץ אחריהם. וזה פשוט, הרבה פעמים כשאתה רץ אחרי משהו, אז אתה מפספס משהו אחר. וכשאתה פנוי, ואתה שקט, הרבה דברים מגיעים אליך בעצם, דווקא בגלל שאתה פנוי, ודווקא בגלל שאתה שקט. אז זה לא, ובוא נגיד עוד משהו, זה לא ממש כאילו אה, אה, אה, רצפטים, מה לעשות, או מה בסדר, מה לא בסדר. זה גישה שהיא גישה של... באמת של, מבחינה מסוימת, של השתוות הנפש. זאת אומרת, כשאתה מבין, ונחזור שוב פעם לדוגמאות הפשוטות, כשאתה מבין שהשושנה, הוורד, הוא בעצם זבל, והזבל הוא וורד, אז אתה מכיל את שניהם, ואתה לא אומר זה בסדר וזה לא בסדר, או זה יפה וזה מכוער. זה לא מפסיק להיות... יפה, אם אתה לא אומר עליו שהוא יפה, אבל אתה לא מוסיף לו עוד משהו, שבעצם מבחינה מסוימת גורע ממנו, ואתה ככל שאתה עושה פחות חלוקות, ופחות ואתה מבצע פחות שיפוטים, אתה פשוט חי חיים יותר טובים, זה הכל. וצריך בוא נגיד צריך לפחות לראות שיש אופציה כזאת גם אי אפשר בכוח לעשות את זה אי אפשר בכוח להשתיק את, ה... את הפאפנצ'ה את, ה... את הקולות שבראש שלנו אבל יש לנו הזדמנויות מפעם לפעם נגיד או בזמן מדיטציה או נגיד כשאנחנו באמת בטבע, או כשאנחנו הולכים נרדמים, זאת אומרת בתהליך של ההירדמות, שאנחנו יכולים לראות דברים בצורה הרבה יותר ברורה. והקולות וה האלה, נגיד כשאתה רואה אותם, אז הבעיה היא על פי רוב שאנחנו מזדהים איתם, זאת אומרת אנחנו הם, אבל כשאתה רואה אותם אתה מפסיק להזדהות איתם. וכשאתה מפסיק להזדהות איתם, אתה, לא רוצה להגיד אתה שולט בהם, אבל אתה יכול להגיע לזה שהם פחות או יותר יפסיקו <אח> לנהל <אח> אותך. וזה, עכשיו, אותו דבר כאן, זאת אומרת, <אח> ברגע שאתה תפסיק להיות שיפוטי, שתפסיק להגיד, נגיד, לא להפסיק, כאילו, לא לנסות לשאוף באופן... כולל טוטאלי להפסיק לשפוט שום דבר. אבל למשל, אם אתה רואה שאיזשהו שיפוט גורם לך סבל, אז לראות שזה שיפוט ולראות שזה אתה ולראות שזה לא הדבר אלא שזה הדעה שלך. וגם הדעה שלך היא בעצם על פי רוב לא הדעה שלך. היא לא הדעה שלך, היא הדעה של מישהו שהכניס לך את זה כשהיית יותר צעיר, או שהחברה שמסביב הכניסה לך, או כל הדברים האלה, זה הכל בעצם נובע, או הסבל שבזה נובע מזה שאנחנו לא מודעים למה שקורה. ולכן זאת כאילו התרופה היחידה. התרופה היחידה זה להיות יותר מודע למה שקורה לנו. והמודעות וה... הזאת היא שוב, זה דבר נרכש, זאת אומרת, אנחנו אולי נולדנו עם זה, אבל אנחנו שכחנו את זה וכיסינו את זה בהמון שכבות של, של ידיעות ושל מנהגים <ציר> ושל של, של, של, של דרכים שצריך לעשות דברים וקונבנציות ומלא מלא מלא אנחנו זה כאילו ה-99% מאיתנו כעת זה הדברים האלה. שקיבלנו, שהכניסו לנו, שקנינו לבד, שרכשנו, שפיתחנו, כל הדברים האלה, ואפשר לאט לאט להתקלף מהם. ואז הדברים הם פשוט, הם ימשיכו להיות, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו נמשיך לחיות, אני מבטיח. <laughs> אז מה זה האחוז הזה? 99% זה כל מה שיכניסו כן. לנו, אז אני לא, מה זה האחוז הזה? זה, זה כאילו, מה שנקרא, הבודה מיינד, העיקר שלך, כאילו יש בתוכו גרעין. משהו, מה? גרעין? כן, יש בתוכו משהו <שע> שהוא עדיין אותנטי לגמרי, זאת אומרת, ו... או מהעולם שעבר, מה, לא, לא מהלדה? לא לא שלא יצטייתן. כל הדברים שלך, דברי אלוהים לא חיים. <laughs> אני מסכים, לא, אנחנו מתוך זה. וכל הזמן אני עולים לי עדנים של ההתנהגות הנאצית, כי העוצמה שלהם מוחקת את כל, ה... את כל הדיבורים, את כל נגד ההשוואה, נגד זה, נגד זה, נגד זה. אבל העוצמה של הרוע היא כזאת גדולה, שכבר אני לא יכול להגיד שאני לא משווה. אבל... זה יותר אבל... חזק מ... זה, זה מאפיל על כל ה... בסדר, אז בואו נדבר רגע בסדר, על זה נגיד, כשאתה אומר נאצים, אתה מתכוון עכשיו או ב-45 כאילו? קראתי עכשיו ספר על מיכאלות העולם השנייה. אוקיי. Okay. אז זה חוזר. בסדר, <אז, <אז, אז, אז, אז מה? שוב פעם, הרי זה, בוא נגיד... אתה <אז> אומר הטוב עושה את הרוע. כן. ברגע שהרוע זה הנאצים, אז uh, הכל מתמוטט, כל המילים נעלמות, הכל uh, נשמע. בגלל זה אני משתדל מאוד לא לדבר על התשואה. אבל... שירד על הכל, ואתה לא, אבל... לא יכול להגיד אבל... כבר אם גשם זה טוב, או לא טוב, או ברוח, זה... אבל תשמע, לבינינו, כן, עם, עם, עם, עם, עם כל הכבוד לנאצים, ויש כבוד, <laughs> תסתכל על גרמניה. נכון. של היום. אותה, אותה מדינה. הכי נאורה אותה מדינה, תראה מה קרה. ‫לא בסדר. ‫ ומופת. מה ‫לא ש... לא רק ההורות, ‫זה אותו יקיע. לא, לא. ‫אבל בואו, לא, אני... ‫-דוגמה ומופת. ‫ ומופת. לא להיכנס לוויכוח, אלא... לא בעיה של גרמניה, ‫בעיה של הרוח, לא של גרמניה. ‫אוקיי, אז אמרנו כבר. ‫א', בסדר, אז בואו נגיד ככה. ‫ראשית כל, ההשקפה הבודהיסטית הבסיסית, היא שהכל בסדר ושאנשים הם טובים מטבעם ושאם לא תעשה שום דבר ואם לא יעשו לך שום דבר יהיה לך טוב ואתה תהיה טוב אז זה ראשית כל זה אני אומר כאקסיומה הבודהיסטית אני עוד לא מנסה לשכנע אף אחד שזה, שזה נכון ורוע אצלהם פחות או יותר מוגדר בתור חוסר של טוב זאת אומרת זה כמו שאין חושך אלא חושך זה חוסר אור אז זהו דבר הרוע זה חוסר טוב זאת אומרת אם אתה וחוץ מזה בן אדם הוא רע רק אם הוא סובל ובני <שומח> אדם יכולים אז כולם סובלים, אז כולם סובלים, כולם רעים? במידה שאתה סובל, יש לך, לא, הפוך לא אמרתי. אמרתי, בן אדם הוא לא רע, אלא אם כן הוא סובל. לא אמרתי שאם כן. בן אדם סובל, סובל הוא, הוא רע. הוא הוא רע, הוא רע זה סובל. לא, לא, אבל זה הלוגיקה שלא עובדת פה. סובל אומר שרע לך. זה שרע לך, זאת אומרת... סליחה, זה, זה. זה שאתה רע זה אומר שאתה, זה, זה מוכיח, שאת, זה מראה שאתה סובל, זה שאתה סובל זה עוד לא גורר שיהיה רע לך, okay. אבל... יהיה לך רב, יכול להיות שיהיה לך רב אבל אתה לא תהיה רע כן, לא כן, רע כן, רע, זה רע, בא... זה רע לא רע, מרח. עכשיו, ברור שאפשר לגרום לאנשים שיסבלו זאת אומרת, ואפשר לגרום להם שהם יהיו רעים. השאלה הגדולה כאילו היא האם יש לנו אישית, עזוב רגע אותם, עזוב את ה... לנו, וכשאני אומר לנו, כל אחד צריך להגיד לי, לא, לא לי אלא לי. כל אחד צריך לראות האם הוא יכול לראות את עצמו אה, אה, כמישהו שלא סובל. כרגע, לא לנצח ולא באופן אבסולוטי ולא, כ, ולא כאופי אפילו. כרגע, שני, בשנייה הזאת שאנחנו מדברים על זה. עכשיו, יכול להיות בהחלט שהשנייה הזאת, אם אני עכשיו חושב על מלחמת העולם השנייה, אני אסבול. יכול להיות. ואני צריך להבין שאני סובל כי אני חושב על מלחמת העולם השנייה. לא כי רע לי כרגע באמת, במרכאות, בגרעין שלי, אלא כי עלתה בי מחשבה מסוימת שגורמת לי נחת לסבל. זה ברור שהסבל שלי כשאני חושב על המלחמה הוא לא איזה סבל מי יודע מה, זה רק, זה רק מחשבה, ואני יודע שזה מחשבה. אבל אם בעוד דקה או שתיים אני לא אחשוב על זה, אז לפחות הסבל הזה הוא, הוא יעלה. עכשיו אם אני, נגיד, יש לי איזושהי בעיה, נגיד כרונית, כן? אבל כרגע אני לא חושב עליה, אז כרגע אני לא סובל ממנה. ו... וה... הרקע כאילו, אני, נגיד אנחנו כמו, כמו מראה בעצם, שכל פעם שעולה משהו, אז הוא משתקף במראה שלנו, והבעיה שלפעמים אנחנו חושבים שהוא נדבק כאילו, אבל הוא, הוא לא באמת נדבק, כי שום דבר לא באמת נדבק למראה שלנו. כי עובדה שאחרי שתי שניות אני בכלל, אני יודע מה, מה? בסדר, בסדר, אבל הוא לא נדבק, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא, הוא לא מתמיד, כן? כן, אם אני אלך ו... ו... יש לו התדבקויות. וייכנס לי... ותיכנס לי, לי אבן לנעל, אז אני אתרכז ברגל שלי והדבר הזה יעוף לי, כאילו אחרי שאני אוציא את האבן מהנעל, אני אתחיל שוב פעם לחשוב על זה. זאת אומרת, זה לא נדבק באמת, אנחנו חושבים שזה נדבק, אבל זה, זה לא נדבק, ואנחנו כל הזמן בעצם נמצאים בסיטואציה שכל הזמן כל מיני דברים מופיעים בפני, ה, בפני המודעות שלנו. וזה יכול להיות דברים שהם מפריעים לנו, כי אנחנו מזדהים איתם. אם הייתי באמת יודע שזה רק דבר שמופיע לפני המודעות שלי, זה כמו עם סרט. אני רואה סרט, ויש שם, לא יודע מה, טרגדיה נוראית, איך קוראים לה? סיפור ה... אה, אה, לא, זאתי, נו, שאיבדה את מאור עיניה, איך קראו לסרט אין הזה? אין אין אין אין אין. דורית, כן. נורית, אתם זוכרים את הסרט נורית? בטח, עם שסי גשל ולא לא... משנה, שאין סרט טורקי כזה יהודי, כן, שזה... אז אם אני מזדהה עם זה, עם הסרט הזה, אז ממש רע לי, כן? אם אני נזכר שזה סרט, זה משהו אחר לגמרי. אם לתוך הסרט יש דברים שמזכירים לך את עצמך, אז זה סרט בתוך סרט. נכון. אבל, אבל... כשהם מזכירים לך את עצמך, עדיין זה סרט. נכון. עדיין... עוד דבר על אומות, כן, נכון. כן. מזרחי, <היא> לא? מה? מזרחי, בדיוק. כן, משה מזרחי. אז, אז את מבינה ש... שאת זוכרת מהעבר זה סרט. זה, אנחנו לוקחים את זה בצורה יותר אישית, כי אנחנו חושבים שזה קרה לנו, כי אנחנו חושבים שיש אני. אבל בעצם זה סרט, זאת אומרת זה שוב דברים שמופיעים בפני התודעה שלנו ולא יותר מזה. עכשיו אם אני עומד על זה שיש אני, אז הדברים האלה הם שלי, הם אני. אם אני מבין שנגיד לצורך העניין, אם כבר אני מנסה להגדיר את זה, אז אני בעצם פחות או יותר התודעה שדברים מופיעים בפניה, אז בסדר, זה מופיעים בפניי. אני ראי, ועכשיו יש פה חולצה אדומה, אז אני כאילו אדום, אבל אני לא באמת אדום. אני אדום רק כל זמן שהחולצה האדומה הזאת נמצאת לפניי. כשהיא תיעלם ותגיע איזה, לא יודע, משהו ירקרק, אז אני אהיה ירקרק, אבל אני לא אהיה ירקרק אף פעם. אני אשאר. מראה, והמראה כשלעצמה היא לגמרי נקייה, אין, אין, אין לה שום, שום רבב אין עליה, היא פשוט כל הזמן משקפת. אז, אז מה הקשר בין לארץ אל התכנתן? אה, הקשר, את זה ונראה את הקשר. אה, נו, הקשר הוא ברור. זאת אומרת, הוא קרה קודם, כן? שלא תעדיף את הוורד, איך ייתכן שמוכרח להיות רע? יש רע, כי אנחנו החלטנו שכמה דברים הם טובים. מתוך זה שמשהו טוב, עכשיו אם אתה אומר הכל טוב, אז כאילו לא אמרת כלום. אבל אם אתה אומר זה טוב, כמו שאתה תגיד כל הימים הם קדושים, כן? אין ימי חול, הכל קדוש, אז לא אמרת כלום כאילו, כי פשוט צבעת את כל העולם בצבע אחד, והצבע הזה כאילו איננו. אם תגיד הכל טוב, אז כאילו לא אמרת כלום. יש כל מיני דרגות של טוב, לא? כן? זה כבר לא הכל. אז בסדר, דרגות של טוב, אז אנחנו מתחילים עם הדרגות. אז מה שלא בדרגה הכי גבוהה, זו כבר לא... את רק קוראת לו טוב, אבל זה בעצם עשר וזה תשע. עכשיו, אם את פרפקציוניסטית, את רוצה שהכל יהיה עשר, נכון? מכירה את התלמידים האלה שנותנים להם תשע והם פורצים בבכי תמרורים? נו, ומישהו אחר, שתתני לו שבע, הוא יהיה בשמיים. אז החלוקה בעצם, החלוקה וה... החלוקה עצמה היא המקור כאילו של כל הצרות ובצורה עוד יותר כאילו, לא עוד יותר, בזווית אחרת עצם זה שאנחנו חיים בעולם של מילים המילים בעצמן הן כבר כאילו מחלקות את העולם ואם אנחנו מאמינים שהעולם של המילים זה באמת העולם אז הוא באמת, אז הוא באמת מתחלק אבל כל הבסיס של הסבל זה החלוקה והחלוקה היא חלק, המחשבה שלנו, אין, אין שום ספק, החשיבה שלנו היא בנויה בצורה הזאת, היא חשיבה מילולית או שהיא חשיבה בסמלים, זה יכול להיות גם סמלים שמופיעים כצורות כצור, או כדימויים, זאת, ה, זאת החשיבה שלנו אין דרך אחרת, יש לא, אבל אנחנו צריכים לראות שזה החשיבה שלנו, שזה העולם. איך נמלה חושבת? מה? אני אני לא, אתה לא נמלה ולא אני נמלה, אנחנו בני אדם, כן, בני אדם. כן. אנחנו אנשים, אמר, אי אפשר לעשות איזשהו דבר בלי הגדרה. א', אפשר. מה? לרקוד. זה גם כשאתה עוקד אתה מגדיר. לא. בהחלט. לא. בהחלט. <laughs> מה <laughs> זאת אומרת? צורו, <מח> מרחב, בדיוק. <מח> כשלמדת. קצב. <מח> אבל כשאתה כבר בתוכו? גם כשאתה <מח> בתוכו אתה, אתה מדמם. אתה נמצא בתוך... זה, זה מערך של גם תנועה בתוכו, בתוך המוח אתה רואה את המהלכים. כמו שירה. <coughs> המוזיקה לא באה ככה. <coughs> הדימוי של משהו שממשיך זה משהו ש... לא, לא, שאתה שוקע... בסדר, אבל כשאתה בתוך הוא ממש... ובתוך חצי ואתה באמת מאבד את הכול. אני לא מאבד, אתה מרגיש את זה. בסדר, זה עשית. אבל לא תלכי ולא תלכי, תדרכי עליה. לא. לא. נכון. את עכשיו נכון. אבל... או מנגן, נכון, בלי המילה ובלי תווי, כאילו אתה אחרת. אני לא מדבר על מודעות, אני, אני מדבר על החלק של החשיבה הרציונלית הדיסקורסיבית בתוך החיים שלנו. עכשיו, יש לה מקום נהדר, יש לה מקום, <laughs> מסחים <laughs> אותה, ואנחנו משתמשים בה כל הזמן, ואנחנו נמשיך להשתמש בה, ואין איתה שום בעיה. אנחנו צריכים לראות שזה לא הכל. זה מה שחשוב. <laughs> וכשאנחנו רואים ממש כאילו בבטן שלנו שזה לא הכל, אז אנחנו מסוגלים ברצותנו משתמשים וברצותנו נותנים לנו עכשיו נגיד שעכשיו אני באמת יושב על הספסל אה, אה, מול הים, כן? ואני הכל טוב, כאילו, אני לא חייב להיות בשום מקום, יש לי, לא יודע מה, עשרים דקות עכשיו. האם אני יכול באמת להיות רק עם הים? בלי... בלי דיסטרקצ'ינס. כן. הספינה ששומרת אופייה פתאום. זאת, זה, זה זה הנושא בעצם. עכשיו, זה ברור שאם אני עכשיו... לא יודע, אם אני עכשיו מבשל, אז אני צריך לבשל, כאילו, אני לא יכול עכשיו להיות בים, האצבעות שלי יישרפו, או שהתבשיל יישרב, אבל כשאתה, כשאתה מבשל, זה אמרת זן ידועה כזאתי, כשאתה הולך תלך, כשאתה עומד תעמוד, רק אל תתנדנד. ופעם היה כזה מורה זן שאמר לתלמידים שלו כשאתם קוראים תקראו וכשאתם אוכלים תאכלו ואז נכנס התלמיד של הזן למטבח וראה את המורה אוכל וקורא אז הוא אומר לו מה זה? אז הוא אומר כשאתה אוכל וקורא תאכל ותקרא רציתי להגיד שהמורה זנה זה היה אימא שלי, זה מה שהיא אומרת לי תמיד, היא לא ידעה שהיא מורה מורת זן. מה, אסור לקרוא בזמן האוכל, מה אכלת? מה אכלת? אתה מוכן עצם, אני יודעת מה אכלתי. אז הגענו לזה בעצם בכלל מהנושא של טוב ורע. אני, אני רוצה עוד פעם לחזור למה כן. שאמרתי כי לא, לא הייתה אפשרות לפתח את זה מספיק. אני חושב שעל ה-99 כאילו ה-99 זה מה לא, זה לא ולא ולא, ולא. והאחוז זה מה כן. כן. ואני חושב שיש אחד הקשיים לצמצם מה-99 כן. זה מה יבוא במקום. במקום תשעים ותשע יהיה תשעים ושמונה. במקום האחד יהיה שתיים, ואני רוצה שתיים. שקצת תפתח מה זה האחד הזה שיגדל לשתיים. מה זה המקום הזה שהוא... מה, מה, אתה, מה כן לחזק כדי שאפשר יהיה להוריד אוקיי, מהתשעים ותשע. אז אלף, שוב, אז אלף שוב. סלח לי שאני נודניק, אבל... <אנים> לא, לא, שאני נודני. לא, אני נודניק, אבל לא צריך לחזק שום דבר. אתה רק צריך לפנות מקום. אתה מבין שהאחד הזה הוא בעצם נמצא מתחת לפני הרקע ב-100 אחוז, אבל 99 אחוז מכוסה. אז ברגע שתוריד אחוז אחד, יהיה לך שני אחוז פנויים. לא צריך לפתח שום דבר. עצם הרצון לפתח הוא אחת הבעיות. היקום לא סובל ריק. הוא אומר שם הוא לא ריק. יש לך מאה אחוז. כן. מלמטה. אין ריק. יהיה... מה יהיה שם? מה יתמלא שם? לא יתמלא, הוא ישנו כבר. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת, זה נגיד הדף הזה, כן? של הספר. עכשיו... מה פה כאילו חשוב? יש פה אותיות, כתוב הירח הוא תמיד הירח, כן, אז עכשיו מתחת לאותיות יש לבן בעצם, עכשיו אני מדבר על הלבן, הוא ישנו שמה, אם יש אותיות אז אתה לא רואה אותו, באותה נקודה, זאת אומרת יש לנו, וכמו שאמרנו בהתחלה, הבורות בבודיזם, זה דעות מיותרות, זה דעות, זאת אומרת ככל שפחות, עכשיו זה מאוד מתאים גם לטאויזם הזה שקראנו אותו, כאילו, הטענה היא שככל שתהיה פחות עסוק, ככה יהיה לך יותר פנאי. הנה דיברת על דעות, אם אתה תוריד דעות, אתה תישאר חסר דעה. נגיד, כן. ואנחנו לא רוצים להיות חסרי דעה. מה זה אנחנו? <laughs> המין האנושי. המין האנושי? בואו <laughs> בוא, בוא, בוא נדבר כל אחד בשמו, בסדר? אוקיי, okay. <laughs> אני חושב שגם אנשים רוחנים, יש להם דעות על כל מיני דברים. אבל <laughs> הדעה שלהם <laughs> היא, יש, היא, יש, היא, היא הרבה יותר טנטטיבית. <laughs> היא הרבה, יותר, היא הרבה יותר אינטרקטיבית לא, והיא, פסיבית, והיא פסיבית. הרבה יותר, היא מותרת, היא, היא, היא, היא, היא <laughs> לא, <laughs> בוא נגיד <פסיבית>. כאילו, <laughs> יש, לא, יש שלוש okay. או ארבע דרגות, יש אמונות, יש דעות ויש הנחות עבודה. Okay. אמונה זה משהו שלא של... יעזור שום דבר, אתה לא מוכן לוותר עליו, יראו לך. שזה לא נכון, אז אתה תגיד. אני מאמין שיש אלוהים. משהו כזה. לא, זה לא. זה אני בדיוק. אמרה, מאמינה כן. כן. כן. אני מאמינה שאסור לעבור. כן. עכשיו, אז זה אבל... אמונה. עכשיו, דעות זה טיפה פחות חזק. זאת אומרת, אם תצליח לשכנע אותי שהדעה שלי לא נכונה, אז יכול להיות שאני אעזור אותה, זה לא עד כדי כך. ויש הנחות עבודה. זאת אומרת, אני נגיד מניח ש... אה... אני אה, לא יודע מה, שאם אני... אה... תוכל אוכל בריא, תהיה בריא. בדיוק, נגיד. כן. בסדר, זה הנחת עבודה. עכשיו, זה מכוון אותי, אבל אני לא... לא... דבוק לזה. אני לא מוכן אפילו... לסבול. זה, זה רק... זה רק בשביל... רק בשביל להתקדם קדימה, כאילו, אין בזה שום דבר שאני חושב שהוא באמת אמיתי. עכשיו... אפשר להפוך דעות להנחות עבודה, עכשיו הרבה פעמים נגיד יש לנו איזושהי דעה ואנחנו פתאום מתחילים לפקפק בה, אנחנו עוד לא, זאת אומרת להפוך, להפוך את הדעה שלנו לדעה הפוכה זה שום דבר, זה להחליף אחד בשני, <coughs> אבל אתה יודע מה, אני אתן לך סתם דוגמה, נגיד אתה חושב ש... לא יודע מה, שאנשים חרדים הם כאלה וכאלה ופתאום, מזדמן לך מזל. זה דעה קדומה. כן, כן, כל דעה היא קדומה. לא, יש דעה ויש דעה קדומה. אין, דעה שהיא לא קדומה. יש לך דעה, באותו רגע אתה מפתח דעה לגבי משהו. היא לא מוקדמת. למשל, מה זאת אומרת היא לא מוקדמת? היא, היא, היא, היא, היא לא הייתה לך קודם. לא שהיא לא הייתה קודם, אלא שהסיטואציה לא הייתה. יש לך דעה לגבי סיטואציה ו... שקורית ברגע הזה. היא... עוד ארבע דקות, אם תישאר עם הדעה הזאת, אז היא תהיה דעה קדומה. הסיטואציה היא ביטוי דעה קדומה ברור, ברור, לא, לא, זה שמשל אתה אומר שכל החרדים לא משנה מה, זו דעה קדומה שאתה... תן לי דוגמה לדעה שהיא לא קדומה. נגיד דעתי על האירוע הזה, על הלימוד פה, היום. על הלימוד פה, היום שהוא מאוד מעניין, שהוא מרחיב אופקים. שהוא מאתגר, וכולי וכולי. ותאר לך שפתאום, זה לא יהיה ככה, אני הייתי מתגלה בתור האיש הכי מטומטם בעולם. אז הדעה שלי תשתנה. אז זה הנחת עבודה. נכון. זה לא דעה. פתאום תאכל ותקרא ביחד. כן, פתאום אני אתחיל לאכול באמצע הדיבורי. אז בסדר, אז שוב, אני לא אומר שהחלוקה היא דיכוטומית. אז בסדר, יש כל מיני, אבל אני אומר... ככל שאתה מצליח, כאילו, לרדת במורד החשיבות ולהפוך יותר דעות להנחות עבודה או להפוך את הדעות ליותר טנטטיביות, יותר בסדר, אני חושב שטוב פה, אבל בעוד שבוע, אם לא יהיה טוב, אני אלך ואני בדיוק. עכשיו, ככל שאתה פחות... עכשיו, תאר לעצמך שאתה בחור צעיר. כולו נמרץ, אתה בא לתנועה ויש מדריך והמדריך יודע הכל ושם זה בסדר והם צודקים וזה שם, אם פתאום המדריך הסתבר שהוא לא יודע מה אז אתה נורא תסבול למה? כי הדעה שלך הייתה הרבה יותר מגובשת, חזקה אז זאת אומרת, אבל ככל שאנחנו מתבגרים, בוא נגיד א', אנחנו רואים שהדעות שלנו הן ערבון מוגבל, חוץ מזה, יכול. יכול להיות שיש מישהו אחר שיושב פה וחושב על אותו דבר בדיוק הפוך. ונגיד שאתה נפגש איתו ואתם מדברים, אתה אומר, יש משהו במה שאתה אומר, זאת אומרת, זה לא כזה נחמד, יש רגעים כאלה. אז הדעה, הדעה יכולה להיות לה כל מיני דרגות, ככל שהיא יותר מוצקה, כן, מצד אחד אתה תקרא לה, היא יותר דעה קדומה, וככל שאתה תחזיק אותה בצורה יותר קלילה, אה, אה, אז היא עדיין תהיה דעה, כאילו, נגיד שאתה צריך להחליט עכשיו אם אני בא בשבוע הבא או לא בשב, בא בשבוע הבא, אז אתה נעזר בדעה בתור, בתור אינדיקציה או בתור הכוונה, כן לבוא או לא לבוא. אני, בלי להיכנס לפרטים, אבל נניח דעה פוליטית, בלי להסתבך מבחינה כן. פוליטית? כן. כן. בוא נגיד, בעבר למשל הייתה לי דעה פוליטית מסוימת, הדעה הפוליטית שלי השתלטה. אוקיי. עכשיו, אני צריך לקבל החלטה ביום הבחירות, למי להצביע. אני צריך לקבל החלטה, צריכה להיות לי דעה. אני לא יכול להיות במקום שאין לי דעה. אבל הדעה הזאתי, אתה יודע מה, בוא נגיד... לא נכון, לא הנחת עבודה. אתה מניח, אתה יש לך בחירות לעירייה. לא, ואתה מניח, מניח זה שראש, זה זה זה. שראש העיר הזה יהיה בסדר עכשיו יש לו ארבע שנים חמש שנים לא, לא לא לא לא כי היו בחירות לכנסת לא לא שם זה יותר מדי מוציונליים אני בכוונה אבל אני בכוונה בוחר דווקא את זה את הקלטת? כן כן כן כי אני רוצה להראות איך אפשר לרופף את הדעות עכשיו היו בחירות לראש העיר, מה ראש העיר ההוא לא הייתה מבסוט ובחרת ראש עיר חדש ועכשיו יש ארבע שנים ואתה תסתכל ונגיד שהוא יאכזב אותך הדעה שלך היום היא שהוא בסדר הלכת עבודה כן, זה הלכת עבודה בדיוק, בדיוק, זה לא דעה הוא, לא מצביעים לדבר הזה עכשיו, יש אנשים, יש אנשים, נגיד אבל נגיד אנשים, בוא נגיד אנשים שהיו בצוות שלו, ושעבדו בשבילו, וזה, זה יותר... פוי טובה. אתה מבין? אם נגיד מישהו עכשיו יגיד לך, תשמע, הוא... פוי, פוי טובה. זה מה ששיגעו. במקום רבים הוא עושה... אם מישהו יבוא עכשיו ויגיד לך, תשמע, אתה בכלל טועה, והוא בעצם יש לו גם דבר פלילי, וזה וזה, אז אתה לא מושקע כאילו בדעה הזאת, ואתה מוכן לקבל את זה, או שתגיד לו לא נכון, או שתגיד לו כן אבל אתה לא... עכשיו, אם לעומת לא זאת אתה פעיל במטה שלו, והשקעת ורצת ודיברת וזה, אתה תהיה הרבה יותר... מחויב. מחויב, ואז אם מישהו יגיד לך משהו רע עליו, אז אתה תתנגד ותילחם וזה. אז עכשיו אתה רואה כאילו שאותה דעה אצל שני אנשים, או בסיטואציות שונות, היא יכולה להיות בדרגות שונות של, של חוזק, נגיד. ברור. זה כל מה שאני אומר. מה התפקיד שלנו, שלי? לערער בכם את החוזק של הדעות. ככל שהדעה פחות חזקה, אתה פחות סובל ממנה. אתה עדיין יכול לפעול, שאני לפעול שאני לפיה. אבל מה שאני אומר, שאם לא תהיה לך דעה... לא אמרתי שלא תהיה לך דעה. שתדע כן. שהדעה היא דעה. שהדעה היא... ברת <עד> שינוי. כן. שהדעה מה... היא הנחת עבודה. כן, <עד> כן. <עד> כן. אם יש לך דעה, <עד> <עד> אם יש לך <עד> דעה <עד> שהיא גובלת באמונה, נגיד, אז זה לא יעזור מה שהוא יעשה, הוא בסדר, הוא, הוא לא בסדר. אבל אנחנו הרי לא, לא רוצים להיות כאלה, נכון? אז אנחנו רוצים להיות כאלה שרוב הדעות שלנו... הן הנחות עבודה. הן הנחות עבודה, זה כל מה שאני אומר. הנחות. וזה לא מפריע לך לעבוד. זה לא מפריע לך ללכת להצביע. גם אם אתה לא מאמין באמונה שלמה שזה שליח האל. אלא אתה רק חושב כרגע, לפי הידע שיש לך, שהוא יותר טוב מהשני. זה הכל. לא להאחז. אז נחז. אתה, נחז, אתה, לא אתה, נחז, אתה לא גם פחות סמלי. תסבול, <כן> אם <כן> מסתבר שהוא בסך הכל <כן> עוד כלומניק אחד. מקרה טוב. אם לא יותר טוב, גם זה יכול להיות. עכשיו, ברור, כאילו, ברור. במישור הארצי, האמוציות שלנו הן הרבה יותר חזקות. למרות כן. שהרבה פעמים המישור המקומי הרבה יותר משפיע על החיים שלנו. אין היגיון, אין היגיון. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל גם בזה, זאת אומרת, נגיד, אתה יודע מה? נגיד, ברמה הפוליטית של שמאל וימין, ואיך פותרים את כן, הבעיות כן, הקרדינליות. נגיד, נגיד שאתה ישראלי ואתה חי בארצות הברית. יש לך דעה לגבי מה, איך המדינה שלנו צריכה להתנהג. כן. ואתה, אבל אתה לא מושקע כאילו. כן. אתה... אתה יודע מה ההבדל בין קומיטד וקונסרנד או מה שכזה אומרים ש... קומיטד. כן, אם אתה מחויב או שזה... כן, אז כשעשו בייקון אנד הם, אג אנד בייקון, אז התרנגולת היא ככה, תרמה ביצה. החזיר, אז אתה בארצות הברית, אז אתה מטיל ביצה ואתה שולח אותה לישראל, זה בסדר. פה אתה מרגיש כאילו שאתה בעצמך זה החזיר. אז מה קורה, כאילו, נגיד שאתה עכשיו עברת לארצות הברית. כבר נתתי פעם את הדוגמה הזאת, הנה, זוכר, נהיה לי שוב. אתה עכשיו עברת לארצות הברית. עכשיו עברת אבל אתה בינתיים רק ברילוקיישן, זאת אומרת, אתה נסעת לשם, אתה מצביע בארץ, המשפחה שלך בארץ, הכל פה וזה. אז עדיין נורא חשוב לך, כי אתה יודע שאתה חוזר לארץ, ומה שקורה בארץ ישפיע עליך. עכשיו בעוונותינו, טוב לך שם, וקיבלת קרל, ואתה לאט לאט נהיה פחות ופחות. אז גם הדעה שלך, למרות שבוויכוחים עם החבר'ה אתה יכול להתלהב עדיין כמו שזה, לאט לאט אתה אומר, נו. No. בסדר, זה שמה. עכשיו, אנחנו מרגישים כאילו שזה לא בסדר מבחינה מסוימת, שאנחנו לא נהיה במאה אחוז מאחורי הדעה שלנו, כי אז אולי לא נפעל, אז אולי אנחנו אדישים, אבל זה, המחיר של זה, זה סבל. המחיר של הצמדות לדעה היא סבל. אם, אם יש לך עמדה פוליטית מסוימת מאוד מוצקה, ואתה תהיה אקטיביסט בעניין הזה, ואתה תפעל, ואתה תהיה חלק מזה, אז להפך, אתה משקיע במה שאתה מאמין בו. ואתה יוצר פוטנציאל לסבל איום. זה לא יצליח לך. מפלגה שלך תקשה. הכל מיכוח, זה כבר נורא מאכזב. כל הזמן אתה... השמאל לא מצליח, זה אכזבה איומה למי ש... אבל אם אתה לא תעשה את זה והשמאל ייכשל, אז אתה תגיד, וואלה, רגע, לא אמרתי, לא אמרתי לך לא לעשות. לפחות אתה עושה, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר, אבל אם אתה תהיה אקטיביסט, לא משנה, נניח, בוא ניקח על משהו חיובי, לשימור הסביבה. כן. כן. אז אם אתה נלחם על שימור הסביבה, ואתה פעיל, ואתה מרגיש תורם, ואתה חלק מזה, אפילו אם זה לא מצליח, אתה אומר, אני עשיתי את המקסימום. מאה אחוז. עכשיו, השאלה הגדולה, עכשיו, אנחנו מגיעים לנקודה מאוד חשובה, שלא צריך לזלזל בה, אבל גם לא צריך לקחת אותה. האם אתה יכול להיות פעיל בלי להאמין? אלא רק כי אתה חושב, כרגע אתה חושב, אבל זה טנטטיבי. בלי, בלי, בלי להאמין. בלי כאילו, להאמין. מה אתה ש... ש... ש... ש... ש... עושה את זה מתוך מה? מתוך הבנה. שמכל הדברים, לא עכשיו... <ג Students> יכול, יכול להיות שזה לא יעזור מה שאתה עושה, אנשים... לא, לא, לא, לא תבעצמך. רגע, דבר, רגע, תתני. לגבי הדבר עצמו. אנשים יכולים לזהם את הסביבה למרות מה שאתה תעשה, אבל רק אם אתה מאמין בזה שאתה... אתה צריך לעשות מה שאתה עושה את זה. אבל, אבל, אבל השאלה היא, האם אתה נמצא במצב שאתה מתחייב, שאם מה שאתה רוצה, שהסביבה תהיה נקייה, אם זה לא יקרה, האם אתה מתחייב לסבול או שאתה לא מתחייב לסבול? אני מתחייב לא לסבול. לא, אל תתחייב לא לסבול, אתה לא יכול, אבל האם אתה... אתה יכול להתחייב, יכול להיות שזה... אה, לא, לא, אבל אני מתכוון באמת עם שכנוע פנימי, כאילו. אז הטענה הגדולה היא שאתה יכול, אתה צריך למצוא משהו כזה שאתה יכול לעשות, אבל ככל שאתה תהיה פחות... אה, אני לא רוצה להשתמש במילה פנאטי, כי זה לא יפה, כי זה כן. כבר מכוון את התשובה. צמוד. אבל מיד. פחות צמוד לתוצאות כן. ויותר פנוי לפעולה, כן. אתה תוכל להשקיע בזה יותר אנרגיה. עכשיו, אם אתה חושב שאתה חייב, בשביל שתהיה לך אנרגיה, אתה חייב להיות, נגיד, פנאט, אז יש sensor, פה בעיה. לא, אני נגד פנאטיות. אוקיי, אז זאת אומרת שאתה מבין, אתה יכול לעשות משהו ולעשות את זה כי אתה חושב כרגע שזה נכון, אבל אתה לא מתחייב לסבול אם זה לא יקרה. בידואיזם זה כאילו לעשות פעולה בלי לחכות לפירוץ. כן. זה בעצם דומה. נכון, כן. זה כמו ש... כמו שב... לא, אנחנו קוראים לזה. בוועד גיתא. בוועד גיתא, כן. הוא אמר, הוא צריך לצאת למלחמה. אבל אל תחכה לתוצאות. לא צריך לגמור בדיוק, אבל אם הוא יודע שזה השעה, תשע וחצי. אז אולי אפשר להיכנס לזה עוד פעם בפעם הבאה, אבל זה חשוב, אבל צריך להבין, זה לא מתכון לא זה תשע וחצי. אבל זה כן מתכון ל... אפשרות לעשות פעולות מתוך אקווינימיטי, מתוך השתברות הנפש וזה אפשר לעשות את זה. לא רק שאפשר, ואנחנו נדבר אולי על, על, יותר... על, על, על, על סיטואציות ויש לך הרבה אפילו, יותר אנרגיה אפילו. פשוט. יותר אפקטיביזם. יש לך יותר אנרגיה. כן. Okay. ואנחנו נדבר על זה בפעם הבאה. אני יודעת איזה מההתנדבות שלי עכשיו בגן הזה. אני כשהתחלתי, אז הייתי כולי, שזה נורא, והגן הזה, איך אנחנו מוכרחים להפוך אותו לגן ישראלי, שזה יהיה טוב הכול. באמת היה נורא, זה לא שהמצאתי. אבל רק הייתי עסוקה בכמה זה נורא, וכמה זה לא בסדר שאנחנו לא מצליחים להפוך אותו למשהו טוב יותר. וברגע ש... וזה הייתי סובלת כל הזמן, כי, כי זה כמובן, אי לא אפשר לעשות את זה, זה לא... זה בכלל לא יהיה אף פעם, כי התנאים הם לא כאלה, אבל בטח שלא כשאני באה לשם לביקור לפעם בשבוע. וברגע שהבנתי שאי אפשר להתייחס לכמה שזה נורא, אלא פשוט צריך לבוא ולעשות מה שאפשר, בלי להתייחס בכלל לזה ש... באמת נורא, אבל לבוא ולעשות כמה שאפשר ומה שאפשר, אני עושה הרבה יותר ממה שקודם. יש לי ש... הרבה יותר זמן. לא, עוד זה, היא פחות או יותר מתוסכלת. שקט, ולכן היא יכולה להמשיך. השעתיים האלה, <כן> ממש עכשיו <כן> מנוצלות, אז עשוי. שאם הוא לא יהיה כמו שצריך, אז אי כן. אפשר, אז זה כבר לא יוצא לי, <כן> נכון. אוי, למה כל כך <כן> נכון? למה אין מקום? ולמה, <כן> <נצפו> ולמה, <כן> נכון? ולמה <כן> צפו? <כן> ולמה אין כולם נזה? אתה? רק על זה כל זה שיגע אותי. אתה משתדל, אתה משתדל בסדר, אבל זה כאידאל. מה? זה בהתחלה. לא, המצב לא אפשר... כשאת התחלת, כשאת התחלת זה היה... הייתי כן. אבל אחרי זה כאילו עובר הערב המשנה.